Розділ 7. Космічні битви у кіно та голографічній драмі мені завжди здавалися нутними. А от спостерігати за реальними подіями певною мірою навіть захоплювало. Таке враження, ніби дивишся за низкою аварій на автостраді. І як би дивно це не звучало, проте виробничі витрати у випадку реальності, от уже впродовж кількох століть, я в цьому певен, набагато поступаються навіть голофільму зі скромним бюджетом. Хай якої страшенної енергії вона не потребувала, а головне враження від справжньої битви у відкритому космосі лишалося незмінним. Він такий неозорний, а людські зурильоти, ескадри, панцирники лінкори і все інше – такі крихкі. Принаймні так мені гадалося, коли я сидів у тактичному інформаційному так званому оперативному центрі, де складав компанію Гледстон та її ваячині, і спостерігав за тим, як стіни перетворювалися на 20-метрові отвори у безвість. Коли чотири масивні голограми оточили нас що найдетальнішим візуальним рядом, а динаміки заповнили приміщення над світловими передачами, радіобазіканням винищувачів, тріском тактичних командних частот між корабельним обміном інформацією через широкосмуговий канал, лазерними лінками, вбезпеченими повідомленнями світла плюс, а також криками, вереском та лайкою на полі бою, родом із часів, коли крім повітря та людського голосу, Інших носіїв інформації просто не існувало. Театр тотального хаосу, дієве визначення сум'яття, позбавлений нагляду хореографа та нок сумного гвалту – то була війна. Гледсон зі жменькою своїх людей сидить посеред усього цього гамору та світла, і оперативний центр скидається на сірокилимний прямокутник, що пливе серед зірок і вибухів. Ляпі слазурове сяйво гіперіонівського лімба повністю займає половину північної голостіни. Передсмертні волання чоловіків та жінок лунають на кожному каналі, бринять в усіх вухах. Я належав до тієї жвеньки Гледстон, і перебувати тут було моїм привілеєм і прокляттям. Директриса крутнулася у своєму кріслі з високою спинкою і, постукуючи складеними в молитовному жесті пальцями по ніжній губі, звернулася до військовиків. Що скажете? Семеро уквічених медалями чоловіків перезвернулися між собою, Після цього шестеро з них дружно глянули на генерала Марпурго, той вживав неприкурену сигару. Нічого хорошого, проказав він. Ми їх утримуємо від позицій телепорту. Оборона добре себе проявляє, але нас загнали в глиб системи. Адмірали, Глестон ледь схилила голову в бік високого худого чоловіка в однострої ВКС ЗСГ. Адмірал Сінг торкнувся своєї короткостриженої борідки. Генерал Марпурго має рацію. Кампанія триває не так, як ми її запланували. Він кивнув на четверту стіну, де схеми, переважно еліпсоїди, овали й дуги, накладалися на статичний знімок системи Гіперіона. На наших очах деякі дуги пнулися вшир. Яскраві блакитні позначали траєкторії кораблів гегемонії, червоні вигнанців. Червоних ліній було більше. Обидва ударні кораблі, виділені 42-му оперативному об'єднанню, вийшли з бою. Почав адмірал Сінг. Тінь Олімпу знищено з усім екіпажем на борту, а станція «Нептун» зазнала серйозних ушкоджень. Проте зараз тримає курс на док у навколомісячному просторі за скортом із п'яти факельників. Директриса Глестон поволі опускала підборіддя, поки не торкнулася ним пальців. «Адмірали, скільки людей перебувало на тіні Олімпу?» Карі очі Сінха, не менше від очей директриси, не передавали настільки глибокого суму. Він кілька секунд дивився їй у вічі. 4200, відповів він. Якщо не рахувати десантного загону із 600 осіб. Дехто з них покинув борт Гіперіона на станції телепорті Гіперіон, але точних цифр про те, скільки бійців лишилося на ударнику, ми поки що не знаємо. Глестон кивнула і знову перевела погляд на генерала Мартпурго. Звідки ці несподівані труднощі генерали? На обличчі генерал зберігав спокій, але водночас він мало не перекусив сигари в зубах. «Більше бойових одиниць, ніж ми очікували, директрисо», – відповів він. «Плюс ці їхні улани. Фактично мініатюрні п'ятимісні факельники, які швидші та важче озброєні від наших дальніх винищувачів. Вони ніби смертоносні маленькі шершні. Ми їх нищимо сотнями, але якщо один прорветься, то спроможний завдати серйозної шкоди за оборонними рубежами флоту і здійняти справжню колотнечу». Марпурго знизав плечіма. А прорвався не один. Сенатор Колчев із вісьмома своїми колегами сидів за столом навпроти і після цих слів розвернувся на стільці до тактичної мапи. «Схоже, вони вже, по суті, на Геперіоні», – промовив він. Знаменитий голос сипів. «Не забувайте про масштаби, сенатори», – відповів Адмірал Сінг. «Насправді ми ще цілком у змозі втримати більшість системи. Усе в радіусі десяти астрономічних одиниць від світла Геперіона. Битва відбувалася за межами хмари Оорта, після чого ми перегрупувалися. А ці червоні бульки над площиною кліптики, поцікавилася сенатор Рішо. Сенатор особисто віддавала перевагу червоному кольору. У законодавчому зібранні це вважалося її фішкою. Цікавий хід, пояснив він. Рі атакував приблизно трьома тисячами уланів, намагаючись узяти електронний периметр оперативної групи 87.2 в кліщі. Ми витримали натиск, але не можемо не відмітити розуму. «Три тисячі уланів!» Тихо перебила його Глестон. «Так, мем». Глестон усміхнулася. Я покинув рисувати ескіз, подумавши, як я радію від того, що не є адресатом цієї конкретної усмішки. Хіба не винам? Учора під час наради повідомляли, що вигнанці виставлять 600, ну, 700 бойових одиниць максимум. І слова належали Марпурго. Здійнявши праву брову, директорися Глестон крутнулася на кріслі до генерала. Тоді став з рота сигару спохмурнів, розглядаючи її, і виловив дрібний шматочок з-поміж нижніх зубів. «Це були дані нашої розвідки. Вони помилкові», – Глецтон кивнула. «Чи було залучено Консультаційну раду штучних інтелектів до аналізу даних розвідки?» Усі погляди звернулися до радника Альбедо. «Ні, директрису», – відповів він. «Нашій консультаційній групі не пропонувалося оцінити сили вигнанців». «Я припускала», – кивнула Глестон, все ще звертаючись до Марпурго що аналітика розвідданих Збройних сил включала проекції Ради. Генерал сухопутних військ ЗСГ люто зиркнув на Альбедо. «Ні, мем», – проказав він. «Оскільки Технокорд заявляє про цілковиту відсутність контактів із вигнанцями, нам здалося, що їхні проекції нічим не кращі від наших власних. Для оцінки ми скористувалися сукупними потужностями мережі штучних інтелектів і ТМКО». Він знову відкнув огризок сигари між зуби і випнув підборіддя пояснюючи, він не випускав її з рота. «А хіба рада справилась би краще?» Глестон перевела погляд на Альбедо. Той ледве побів правою рукою з довгими пальцями. «Наші оцінки цього рою говорили про 4-6 тисяч бойових одиниць». «Ти!» – поборякувив Марпурго. «Ви не згадали про це ні під час наради?» – урвала його директоріса Глестон. «Ні під час попередніх обговорень. Генерал має рацію», – знизав плечі марадника Альбедо. Ми не маємо зв'язків із вигнанцями. Наші оцінки ненадійніші від даних Збройних Сил. Просто ми виходимо з наших передумов. Історико-тактична мережа командного училища Олімп чудово справляється із завданнями. Якби гострота сприйняття тамтешніх штучних інтелектів була на один порядок вища за шкалою Тюрінга Демлера, нам би довелося залучати їх до корду. Він повторив граційний жест рукою. А в цьому випадку... Ми можемо запропонувати скористатися нашими передумовами для подальшого планування. Звісно, у будь-який час ми готові передати всі наші проекції цій групі. Зробіть це негайно, кивнула Глецтон. Вона розвернулася до екрану, і всі решта разом із нею, відчувши тишу, монітори в приміщенні знову додали гучності в динаміках. І ми всі знову слухали переможні вигуки, крики по допомогу і спокійне звітування пропозиції управління вогнем і команди. На найближчій стіні в режимі реального часу транслювався канали з факельника Нджамена, Джамена, який займався пошуком потерпілих, поміж того, що залишилося від тактичної групи В5. Ушкоджений факельний зореліт, до якого він наближався, скидався на вивернутий нутром назовні гранат, чиє насіння і червона шкуринка вихлюпнулися у космос і зараз розбіглися, ніби в уповільненому кіно, хмарою часток газів, заморожених лидких речовин, мільйона вирваних із корінням мікросхем харчових запасів, сплутаної провідні та багатьох-багатьох трупів, упізнаних через маріонеткові тіліпання рук-ніг. Прожектор Нджамени, когерентний промінь якого на відстані 20 тисяч миль мав уже радіус щодорівнював 10 метрам, бігав серед крижаної руїни, заганяючи у фокус окремі предмети, грані й обличчя. На свій лад це була моторошна краса. У відбитому світлі Глестон здавалася набагато старшою. Адмірали. – проказала вона. – Чи доречно говорити, що Рій вичікував до стрибка оперативної групи 87.2 у систему? – Тобто ви хочете запитати, чи не була це пастка, директрисо? – торкнувся Бороди Сінг. – Так. – Адмірал перезирнувся з колегами і перевів погляд на Глецтон. – Не думаю. Ми вважаємо, я вважаю, що коли вигнанці пересвідчилися в рішучості наших намірів, то вдалися до аналогічних контрзаходів. З іншого боку, це говорить про їхні беззастережні наміри взяти під контроль систему Гіперіона. Їм це під силу? – поцікавилася Глестон, прикипівши поглядом до круговерті матеріальних решток над головою. В об'єктиві камери саме крутився молодик, наполовину вбраний у скафандр, і голуснуті очі та вивернуті легені можна було роздивитися в деталях. «Ні», – заперечив адмірал, їм під силу назникровити, під силу відтіснити повністю» за оборонні рубежі на орбіті самого Гепіреона. Але ні завдати нам поразки, ні вибити з позиції вони не можуть. «Ні знищити телепорт?» – у голосі сенатора Рішо бриніла напруга. «Ні знищити телепорт?» – підтвердив адмірал Сінг. «Це правда!» – підтримав генерал Марпурго. «Я ручаюся честю свого мундиру!» Глестон усміхнулася та підвелася. Усі решта, я разом із ними, також зірвалися на ноги. «Вважайте, що ваш мундир на кону!» Тихо промовила Глетстон до генерала і, озирнувшись, додала. Наступна зустріч відбудеться тут, залежно від ситуації. Пан Гант триматиме вас у курсі справ. А тим часом пані та панове, уряд і далі працює. Доброго усім дня. Доки всі виходили, я знову всівся на своє місце, поки крім мене взагалі нікого не лишилося. Динаміки знову вімкнулися на повну потужність. По одному з каналів горлав якийсь чоловік. Крізь татику пробивався маніакальний ригіт. Над Підівною зусібіч на фоні чорноти поволі рухалися зоряні поля, і зоряне світло холодно виблискувало на румовищі останках. Будинок уряду був збудований у формі зірки Давида, в центрі якої, захищений низькими стінами та стратегічно висадженими деревами, розкинувся сад. Дрібніший від симетричних клумб оленячого парку, але такий же прекрасний. Я гуляв по ньому надвечір, коли осяйна білоблакита у вигорала золотом, і тоді до мене підійшла Міна Глецтон. Якийсь час ми мовчки прогулювалися вдвох. Я зауважив, що вона переодяглася з костюма в довге плаття, яке носять грандматрони патофи. Її виряд бахматився і віддавався хитромудрими мудрими синьозолотими вставками в тон із сутінковим небом. Руки Глецтон сховала в потаємних кишенях, сороки рукави брішилися на леготі. А поділ сукні тягнувся молочно-білою бруківкою стежини. «Ви дозволили їм мене допитати?» – промовив я. «Мені цікаво чому». «Вони не вели ніякої передачі». Голос Оглестон здавався втомленим. «Ми не ризикували жодним витоком інформації». «А проте», – усміхнувся я, – «ви дозволили їм чинити так зі мною». В «Службі безпеки було потрібно знати якомога більше інформації, яку вони могли виказати. Коштом будь-яких моїх незручностей». Уточнив я. Так, ну а тепер в службі безпеки відомо на кого вони працювали. Чоловік згадав ім'я Гарбріт, відповіла директриса. У службі цілком упевнені, що мається на увазі Емлем Гарбріт, торговий агент Сесквіта. Так, вони з Діаною Філомель мають зв'язки зі старими монархічними фракціями, що підтримували Гленн Гайта. аматори. Промовив я, пригадавши, як Гермон назвав Гарбріт на ім'я, а також ці Діаніни Питання без ладу і попаду. Звісно. Монархісти мають стосунки з кимось серйознішим? Тільки із церквою ктеря. Глестон призупинилася. Тут доріжка виходила на кам'яний місток через невеличкий потічок. Директриса підібгала поділ сукні і сіла на кований ослінчик. А знаєте, весь їхній єпископат і досі сидить у підпіллі. Після всіх тих заворушень і протестів я навіть не здивований. Я залишився стояти. Поруч із нами не було видно ні охоронців, ні моніторів, але я знав, напевно, що якби спробував зробити, бодай, один погрозливий рух у бік Глестон, то прокинувся би уже ув'язнений службою безпеки. Хмари над нами втратили свій золотий відтінок і вже мріли одбитим срібним світлом незлічених міст-небосягів ЦТК. Що сталося з Діаною та її чоловіком? Служба безпеки їх ретельно допитала. Вони в ув'язнені. Я кивнув. Допит означав, що їхні мізки зараз плавали в шунтованих каністрах. А тіла перебували у криогенному сховищі до ухвали таємного суду, чий вердикт вирішить, чи можна кваліфікувати дії подружя як державну зраду. Потім її знищать, а Діана з Гермондом відбуватимуть термін ув'язнення при повністю від'єднаних каналах зв'язку та біологічних відчуттів. Уже кілька століть Гегемонія не практикувала смертної кари, хоч її альтернативу назвати приємною також було складно. Я примостився на довгій лаві за шість футів від ледстон. Ви ще вирішуєте. Запитання мене подивувало. Я глянув на садову доріжку, де саме засвітилися фотосфери та японські ліхтарі. Я б так не сказав. Інколи мені сняться віршовані сни, точніше, колись снилися. Міна Глестон склала руки на колінах і подивилась на свої долоні. Якби ви писали щось про нинішні події, спитала вона, то якою була б ця поезія? Я вже це починав і двічі встигнув покинути, розсміявся я. Точніше, він починав. Вона була про смерть богів і їхні труднощі з прийняттів свого нового статусу, безладного. Поема була про перетворення страждання і несправедливість. А ще про поета, який, на його думку, найбільше постраждав від такої несправедливості. Глестон поглянула на мене. У присмирку її обличчя здавалося клубком зморшок і тіней. А що то за боги, яких позбавлять влади цього разу, пан Северне? Люство чи фальшиві кумири, яких ми самі створили? Звідки мені в біса це знати? гаркнув я і відвернувся до струмка. Ви ж частина обох світів, правда? Людства і технокорду. Я не належу жодному», – розреготався я. Для вас потворок кібрид, для них дослідний проєкт. Але чи його саме, і навіщо? Я знизав плечима. Глестон підвелася, і я рушив за нею. Ми перейшли потічок, слухаючись у плескіт води на камінні. Стежина в'юнилася між високими брилами оброслими ексклюзивними лишайниками, що виблискували у світлі ліхтарів. На вершині короткого прольоту кам'яних східців Глестон призупинилася і спитала. Як ви гадаєте, абсолютам у технокорді вдасться побудувати свій абсолютний інтелект, пан Северне? Чи створять вони Бога? – уточнив я. Існують тінти, які не хочуть створення Бога. Бо вони добре засвоїли людський урок і знають, що будівництво наступного етапу самоусвідомленого конструкту це запрошення в рабство, якщо не фактичне знищення. Та чи істинний Бог винищуватиме свої створіння? У випадку Корду та гіпотетичного абсінту, проказав я, Бог є саме створінням, а не творцем. Можливо, всякий Бог мусить створювати менших істот, з якими міг би спілкуватися і відчувати таким чином свою відповідальність за них. Але ж хіба Корд не турбується про людей уже кілька століть після відділення штучних інтелектів, мовила Гледстон. Вона прикипіла до мене поглядом, наче намагалася щось вичитати в моєму виразі обличчя. Я подивився на сад, у якому білим, ледне моторошним у навколишній темряві світлом, отсвідчувала доріжка. «Корт працює собі на прожиток», – промовив я, чудово розуміючи, що директриса Міна Глестон знає про цей факт краще від усіх людей на світі. «І ви відчуваєте, що людство більше не є засобом досягнення цього пожитку?» – я змахнув правицею. Я істота, що не належить жодній з цих культур, повторив я, і не можу похвалитися ні благословеним даром наївності своїх ненавмисних творців, ані прокляттям жахливого самоусвідомлення створінь останніх. Генетично ви повноцінна людина, зауважила Гледстон. Це не було питанням, тому відповідати я не став. Кажуть, Ісус Христос теж був повноцінною людиною, продовжувала вона далі, а також мав божественну природу, поєднання людської та божественної натур. Мене вразила її поінформованість про цю давню релігію. Християнство спочатку поступилося місцем дзен-християнством, а потім взагалі дзен-гностицизму. Після чого ще сотною інших течій вітальної теології та філософії. Рідна планета Глецтон не дала прихистку знехтуваним віруванням, тому я припустив і навіть сподівався, що директриса також не надто їх шанує. Якщо він був повноцінною людиною і Богом водночас, то я його подоба з антисвіту. «Ні», – не погодилася Глетстон, – «я би сказала, що цією антиподобою виступає радше ктир, з яким зіткнулися ваші друзі-прочани». Я витрішився на неї. Першу у розмовах зі мною вона згадала ктиря, і це попри те, що я знав, і вона знала, що я знав. Хто саме склав план, згідно з яким консул відкрив гробниці часу та звільнив цю істоту. «Можливо, вам також варто було взяти участь у тому паломництві, пан Северне», – промовила директриса. Я і так на свій лад її учасник. ледстон змахнула рукою, і в її приватній покої відкрилися двері. Так, на свій лад ви справді з ними. Але якщо жінка, яка несе в собі вашого еквівалента, потрапить на терни легендарного дерева болю то чи страждатимете ви до кінця свого віку у снах? На це я не мав що відповісти, тому просто змовчав. Поговоримо про це вранці після зустрічі, сказала міна Глестон. Доброї ночі, пан Северне, і нехай вам насняться приємні сни.